Bona nit, esteu escoltant Ràdio Pinsenia, el 90.6 del vostre dial, l'emissora lliure del Berguedà, i a continuació us oferim la repetició del programa Veus de la Terra, enregistrat el 2 d'abril del 2008, on entrevistem a Pau, el, un company nostre del País Valencià, Don Tinyet, Que disfruteu molt el programa i salut a totes i tots. Idees. Sí, idees. És malo tenir idees? Suelen alterar el orden natural de las cosas Y no queremos eso, ¿verdad? El orden natural hace tiempo que está alterado Res, i us ha portat doncs, un, un vi que és de la, de la Serra Grossa, que és la serra que eh, és Limitrov entre la comarca de la Costera i la Baix del Baider, que és la nova comarca, i a les eh, dues eh, faldes, no, d'aquesta serra, doncs es, es cultiva des de fa uns anys un, un, un vi que sempre s'havia treballat el vi allà. Però normalment aquell vi eh, anava, o anava directe a, a La Rioja i el venien com a La Rioja. No? Eh, fins que alguns, eh, alguns eh, empresaris de la zona i, i algun que altre eh, avançat en Òleg doncs va començar a, a, a dir, bueno, pues, eh, tenim un bon vi i, i anem a, a treballar-lo. Bueno, he dut un vi que es diu Les Alcuses i és de Moixent i bueno, és, és un dels pocs vins d'aquella zona que es poden trobar en Barcelona mm. i un vi exquisit per cert sí, sí, bueno, en principi sí el Guilla no sé si té algun dubte però... què et sembla? Guille i Jordi esteu d'acord en què és un vi exquisit? m'haureu de deixar un temps al final del programa potser tindré més que... ara vale, anem a dir si li falta una mica d'aire vale, és que l'acabem d'obrir i tal, però bé jo des d'aquí dic que és, és excel·lent eh, el vi. Sí. És un jo ja ho he de... notat <laughs> Exactament. I per menjar? També per menjar he dut una, una llonganissa seca d'Ontinyent, això sí que és del meu poble, pura i dura. I, i la llonganissa seca doncs, és el, el producte gastronòmic més famós d'Ontinyent. Eh? Eh, els embotits d'Ontinyent són embotits doncs, que, que tenen molt, són de porc, no? tenen moltíssim greix eh? i <laughs> això els, els afavoreix el, favor, el sabor. Perdó. I, I a més ten una, tenen un, un detall que no pot tenir cap embotit de cap altre lloc del món. I és que s'utilitza una, er, una herba que és endèmica de la zona, és a dir, no la pots trobar en cap altre lloc, és, és de les, del sud, centre, no? El sud interior del País Valencià, que es diu Pebrella. I és una, és una herba que se l'ha buscat se buscat per altres jocs i fins i tot n'hi ha per castella una que es diu pebreja però que asseguren eh, en el meu poble que no és exactament la mateixa no? ni molt menys, ni molt menys eh? <ríe> però que eh, bueno, la veritat és que se li diu, se li diu que és endèmica i, i, i per algo serà Vull, els, els biòlegs d'allà ho afirmen la veritat és que es fan molts plats amb aquesta herba i es fa l'embotit eh, amb aquesta herba i el qual li dona un sabor que, bueno, eh, encara no l'hem començat, però a sí que crec que no hi haurà cap mena de dubte. Els embotits d'Otinyent eh, són, eh, són reconeguts eh, a nivell de, de País Valencià. i fins i tot, doncs, eh, si tu vas a algunes carnisseries de València Capital, doncs tenen embotits de tot tipus i tenen sempre una part en la que posa embotís d'ontinyent. No? dir això no és per fardar sinó perquè és, és una realitat perquè són molt coneguts no? allà al País Valencià. I finalment, doncs, eh, us he dut eh, tres taronges eh, per aquè les proveu, que bueno. perquè són les que, les que em queden. I si el viadre era de la zona i, i l'embotit és del meu poble, les taronges són de ma casa. <ríe> anem, sí, afilant, exacte, anem, anem afilant Anem, anem posant-nos eh? no només passem de la cultura d'on tu ets, sinó fins a les fins entranyes d'on has ara, sortit exacte, Ara ja us podeu imaginar doncs, els meus pares i a mi mateix en els nostres tarongers doncs, collint unes quantes taronges i, i carregant caixes que me les carreguen el cotxe cada vegada que puja a, a, la, a la ciutat com tal Bueno, o, o a Berga si toca, no? o a, o a quedat... la capital carlina. Exactament. Exactament. Bé, bueno. i també ens has portat la música, avui mm -hmm. la música ens l'has escollit tu, i mm -hmm. volies començar amb una cançó que precisament es diu El Vi, d'Ovidi. De l'Ovidi Montllor, com no podia ser d'una altra manera, ja sé que em vau dir que l'utilitzau molt, però... Si, si l'utilitzem molt per algú serà. Per algú serà, exacte. exacte. Doncs posarem la cançó, jo de moment... La primera impressió del vi és que té un, un punt acidrat o sigui, em recorda una mica fins i tot la cidra ja em direu si és així o no A mi em recorda un vi exquisit Té, té un sabor a fruitat, si sí que és veritat sí. Doncs vinga, el vi s'ha d'obrir la taula una solemnitat un rito que venia des de la nit el vi ensenia la calma ensenia la casa ensenia la vida Sang palpitaven els ulls. Una solemnitat, un rito que venia des de la nit, la nit febril de la caverna. El vi bebut en casa a l'hora de menjar, s'oficiava el vi lentament i greument. Parle del vi dels pobres, el vi que ens feia forts. de seva crua, Un rosegó de pa i un got de vi solemne. Parle del vi dels pobres, begut solemnement l'aliment de la còlera, el vi o sosteniiment de l' pany o la ràbia, el vi de l'esperança, el vi dels sacrificis, l'esperança rompuda, plantar cara a la vida. Seguim a Ràdio Corneta i us vull explicar un moment què hem estat fent mentre sonava aquesta fantàstica cançó de l'Ovidi. Hem estat provant la llonganissa seca que ens ha portat al pau d'untinyent i realment és cert que té un gust especial, que està boníssima. De fet, si algun oient de Ràdio Corneta vol passar-se aquí i s'apanyar, encara, ja. encara podrà provar-la perquè recordem que els reporters de Radio Corneta som de classe baixa, som de classe treballadora, però vivim com mengem com consellers de, com presidents de, del Parlament, o sigui com al Banc, que ens fotem com toixons. I bé, estem amb el Pau d'Untinyent i, i per començar, voldríem que ens parlessis una mica al país valencià de la situació actual, com ho veus. Sé sí que és una pregunta una mica Sí, la veritat és que és una mica terrorífica. Sí. <laughs> la veritat és que eh, si, si pensem en que el, el Partit Popular encara ha pujat molt més en, en vots i en tant percentatge, doncs la cosa, la cosa espanta, no? espanta bastant. Eh, el que passa és que Es pot llegir en clau O sigui, es pot llegir en clau De triomf total del PP Que, que, que és així, o sigui, realment eh, També s'ha de mirar el, el, el per què de tot plegat O sigui, vivim en una societat espectacular mm. I... O com deia aquell, no? En la societat de l'espectacle actualment I qui mana és el que la lia més grossa mm. I aquell és el que triomfa I per bé i per mal, inclús, no? o sigui, en nostres moments els programes que més tronfen a la televisió són els que eh, en els que més bajanades es fan i els que més bestialitats es fan, no? I en aquest moment, doncs, el, el, el Partit Popular a València, doncs, eh, ha sabut eh, jugar les cartes de l'espectacularitat i, i, bueno, eh, ha muntat eh, ha muntat falles eh, abans i després de, del 19 de març, o sigui, eh, han sigut falles constants, no? Eh, a nivell de d'infraestructures, doncs, eh, a tothom li sona el Palau dels les Arts i les Ciències, no? Un, una infraestructura per a fer òpera que ha multiplicat per 10 el pressupost inicial i a qui ni, i a ningú se li han demanat responsabilitat sobre això, menja, eh, i al que menja Calatrava, que, no? que és el gran espectacular arquitecte d'aquest país. No? I, i bueno, començant per ahir que ha sigut una, una obra faraònica brutal, o sigui, jo no sé si algú si algun oient o algú dels que estan en aquesta taula i, o el tècnic heu eh, passat per València darrerament i s'ho ha sumat eh, per la zona del, de, doncs això del Museu de les Arts i les Ciències de, del Palau de... eh, bueno, és, és impressionant el... jo vaig passar-hi quan ho estaven construint i ja es veia que, que el tema pintava és impressionant va fatal si sí una cosa sí és és, és un bueno és el, el, el mamotreto o sea, des, és d'unes dimensions acollonants i hi ha més pues, d'una espectacularitat física no un, jo que segun casc imagineu-vos el cas més. Eh, més impressionant de, del senyor dels anells, no? Eh, posat en, saps? Dir, de, del reialme d'eix duro o alguna cosa d'aquestes, doncs imagineu-vos-lo multiplicat per per un milió, no? Enmig, enmig d'un d'un caos d'un riu. Eh, és, és, és espectacular, no? Eh, han jugat això, han jugat al tamé a, a, a otorgar eh, permisos per a vendre la terra mocho a i moxo a qui volgués fer-ho, no? Han fet un tot un, un muntatge de pais, eh, que són els projectes urbanístics en els que s'han eh, requalificat eh, infinitat de territori eh, que era per a la pagesia o que era per a gust eh, públic eh, divers, o simplement era muntanya i l'han requalificat i han, i han construït allà, amb la qual també moltíssima gent que tenia camps que li donaven una, una certa... Eh, o economia normal i corrent pues eh, s'han anat forrant, no? El que passa és que bueno, aixòs. És... Però però tot això que que ens sembla escandalós perquè a València funciona. Sí, una cosa, perdona, eh, un moment Pau, eh, que també sobta és que llocs on es jutja els alcaldes per corrupció per casos d'especulació del PP després inclús pugen vots no? vull dir que se sap que hi ha aquesta especulació i segueixen pugen vots i no, no només i és un el problema el del, poder. del polític sinó també de la gent que les polítiques que fa ja li sembla sí, violent. jo eh, o sigui, una miqueta el que volia arribar és es que eh, a la gent lo que li, o sigui, a la gent ha arriba, arribat un moment en el que ja no li molesta el tema corrupte és no? més o sigui, el, el senyor Zaplana és un personatge eh, sinistre, no? que Molt ja... sinistre, que tots heu tingut la sort eh, de, de conèixer a nivell estatal, <ríe> perquè sí. fins llavors només el coneixíem a nivell eh, local no? I, i, i estàvem ja bastant, bastant acollonits. Però a mi em va fer gràcia, jo quan vaig veure que el Zaplana feia el seu llançament no? a l'arena la, Eh, estatal, ja vaig dir, bueno, ara s'enteraran de lo que vale un L'Unpeine. Ara veuran per què ens queixàvem. Exactament. No? I, i, i, I, evidentment, pues, ha, ha demostrat el que era no?, a nivell estatal. Però, el eh, que introduísca a este personatge, perquè resulta que este tio, mm, que ve de Múrcia com a empresari, que esclava clava en Benidorm, eh, arriba un moment que com a empresari es dona compte que la millor empresa que n'hi ha en estos moments és es la política, doncs... Doncs, i a més és un tio pues, pues, eh, que té bona planta, que té un parlar bròfec i llançat, doncs eh, és, és, un, és un personatge que en un moment donat els seus amics empresaris li van dir per què no ens fas tu no, de la entrada en la política i ens ajudes des de dins i, i ell com a empresari i com a personatge públic doncs decideix fer-ho. Eh, directament comença com a alcalde de Benidorm amb una transfuga amb una trànsfoca que en aquests moments té el xalet més gran de tot Benidorm i que no se n'avergonyeix i que encara parlen els mitjans de comunicació valencians com a aquella trànsfoca que ara m'he forrado no? i que la tia pues, està participant de moltes empreses de caràcter lúdico-turístic però tota aquella zona de Benidorm i Rodalies. És a dir, així és com este tio entra en la, en la política. O sigui, pa, pagant-li un xalet, bueno, ell només no perquè no tenia tant diners, però els seus amics... Eh, empresaris, sí, pagant-li un xalet a una a una regidora del, del soE per a que li passe el vot. És o sigui, a eh, així és com entra i això està demostrat. Així entra d'alcalde Benidorm. Així entra d'alcalde no? Benidorm. Seu... I després, en el cas Naseiro, eh, hi ha algunes gravacions eh, d'un jutge perquè està investigant a Naseiro i, i, evidentment, doncs punxen varios telèfons. Entre ells, el dezaplana i surten coses a la llum que no podien anar a judici, però que sí que a un judici públic. Com, per exemple, jo eh, estic en la política per forrar me Aquesta frase és de Zaplana. Sí. Tres o quatre mesos abans de ser elegit president de la Generalitat Valenciana. És a dir, a mi em, em pregunteu com és que la gent, si sabent de la corruptela, vota a aquests tios. No, és que la gent els vota perquè ho sap. Perquè sap que són tan, tan íntegrament corruptes que Exacte. mai deixaran aquest camí, no? Exactament, eh? vull dir, però este tio és es, es un... Eh, yo me voy a forrar y nos vamos a forrar tots. no? És una miqueta la lògica mm -hmm. que, que potser eh, existeix en, en molta de, de la gent d'allà. Sí, el meu poble passa el mateix. Mm -hmm. És una persona que, bueno, que mou calés a qualsevol manera mm -hmm. i jo, jo em penso que els bons... Perdona, fills... ja que parles del teu poble... Digues, estem parlant de... Estem parlant d'Aborradar, però bueno, és igual... D'un casic, de, casic, del de gran Joan casic Roma, de la comarca. D'un Joan Roma, però el que està passant a Borrada està passant a tot arreu. Mm. Els, bons els bons polítics compren els vots. Mm. El més greu de tot és que això és, la, des del punt de vista de la democràcia representativa, és legítim, no? perquè tu comprar un vot, vulguis o no, no, és, no està prohibit ni no? I està èticament penat. Mm. Eh, l'hagamment panat, volia dir. Eh, Llavvor el que passa és si tu compres els vots a tot el poble, doncs ja ha estat votant a tu ja està no? mm, clau no, a més n'hi ha diverses formes de comprar. aixòò ja és la corruptela directa no? I, i en serio és que a la gent no li fa mal, perquè a la gent en el fons eh, diu, diu bueno, saps. Dir, eh, si et faig aquest favor votas et faig aquest favor em botas, si jo et vaiig aquest favor, em botas i si aconsegugueses prousen perquè eh, per guanyar les eleccions pues les guanyes així, eh? per les guaanyes. Per altra banda també hi ha altres falles no? o sigui, eh, que, que, que són una manera també diferent de, de votar els, els, de comprar els vots. No? I és per exemple, pues, tota la lògica espectacular aquesta canal dient del Palau de les Artxiles Ciències, però també eh, eh, jo que sé ara lo de l'Ecles Stone. No? El, el, el jefe, el capo de la Fórmula 1 que va a València di, sí. i diu que només faran el circuit si guanya el PP, si guanya el PP. O sigui, això és una cosa que diu públicament i d'alguna manera també està comprant vots no? D'una forma espectacular, és a dir València vol estar el number un de, de la Fórmula 1, que a més és, és, és, un, és un desastre fer un circuit dins d'una gran ciutat en aquests moments amb totes les infraestructures que demanen un circuit i el de Chest es va inaugurar en l'any 98 si no m'equivoque sí, però, però Això també vol dir que els, valen, els valencians hmm. voten que hi és un circuit de Fórmula 1 al seu, Els valencians, els valencians ah, eh, sí. en general són falleros i els hi les falles i les traques. I, I la Fórmula és... 1. igual és que dona igual que siga la Fórmula 1, que siga el que sigui. De totes maneres, també tinguem, tinguem en compte unes, unes qüestions que jo també porto uns quants anys vivint a Barcelona i a mi n'hi ha coses també que no vull dir, que, que no ens enganyem. És a dir, em, lo de València són falles que són d'un caràcter eh, carrinclor, eh, de tipus conservador, perquè la societat valenciana té un punt més de conservadora, Eh, i de conservadora tirana castiza no? perquè aquí n'hi ha conservadurisme però és catalanet i potser no es veu tant però bueno, també n'hi ha eh? un... això està un poquet més afrancesat no? i uh -huh. està més cuidat però allà les falles que triomfen eh, són del tipus que són però no ens oblidem que aquí ha, també n'hi ha falles o què és la Torre Akbar o què és el fòrum de les cultures uh -huh. són falles diferents les olimpiades, les el olimpiades, gran playero sempre clar. ha sigut Maragall clar Maragall és un fallero i ha estat fent espectacle rere espectacle. Mm -hmm. no? eh, I espectacle rere espectacle fins a l'ordenança, no? d'alguna manera. Però eh, no, ens, no ens equivoquem eh, en, a, a l'hora de eh, pensar que lo de València és tan diferent. El València no és tan diferent com això. Aquí el Partit Socialista també està triomfant i retriomfant i tornant a triomfar. Mm -hmm. I, I què passa? Que clar, sí, que des del però, punt de vista quan... d'imatges diferents des del punt de vista de certes polítiques dretoses també són diferents però bueno, no ens oblidem també que és que allí guanya el color blau i aquí guanya el color roig però Així és com se reparteix l'estat. No? Però Pau quan parles sí. de quan has parlat algun cop de la derrota de València, a què et refereixes exactament? Hi va haver una derrota allà que aquí no hi va haver, no? Podem? Sí, clar. Eh, aquí, clar, entrem, entrem en, en, en els paràmetres també, eh, que aquí és el que, que diferencia, sobretot, València sí. i el Principat, i és que realment el Principat, o sigui, encara que hi ha una dreta conservadora molt potent, encara que el Partit Socialista que és eh, d'obediència espanyola, encara, mm. no? eh, mantinga doncs, tota la seva força, però així i tot, encara, però, tinga que mantindre també una, un discurs catalanista eh? I, i bastant més d'esquerres que allà, eh? Eh, dintre del que cap, clar. Eh, a València, clar, a València en aquests moments, una de les, i això és d'alguna manera la segona part d'aquestes eleccions, és la derrota estrepitosa dels de sectors més d'esquerres i catalanistes. No? Allà és on, on, on realment ha hagut un, un, un daltabaix tremebundo. No? Eh, això és, eh, allà no s'ha paït, no no paït encara la derrota de la batalla de València en la transició. Allà encara se viuen les conseqüències. Allà és l'única ciutat de l'estat espanyol on van sortir tancs al carrer i on han hagut atemptats i on ha hagut víctimes eh, físiques no? de, de, la, de la batalla de València i de la transició. O sigui, en la transició, l'espanyolisme sabia que el catalanisme a Catalunya era imparable i que haurien de pactar, sí o sí, i ja estem veient que s'està pactant, no? eh, en detriment d'uns o d'altres, però s'està pactant. En canvi, no volien que de cap de les maneres a València hi hagués ningú d'aliança que, que pogués eh, funcionar, no? I, I que, a més, que pogués funcionar en aliança amb, amb ses illes i, i el Principat. Per tant, allí la guerra va ser total. I en aquests moments encara s'arrastra això i es veu que la situació de, de, per exemple, del bloc nacionalista valencià i de l'Esquerra Unida valenciana, ho han desaparegut. Mm -hmm. Han desaparegut del mapa. I Esquerra Unida, que tenia eh, l'últim... Eh, diputat que tenien d'Esquerra de Unida de València l'han perdut en aquestes eleccions no? que, Per cert la, la debacle aquesta d'Iniciativa i d'Izquerda Unida també en parlarem posteriorment, sempre en parlem de fet, és un tema recurrent per nosaltres d'Iniciativa i Izquerda Unida Sí, nosaltres tenim reporters a tot el país que ens van donant les bones notícies per nosaltres bones notícies d'Iniciativa Catalunya Verge els ecosocialistes, com deia Pau tu abans no? okay. I, i aquí ens estem una mica entestats en, en explicar perquè són tan poc ecològics i perquè són tan poc socialistes mm, Com tenim el tècnic de això? Posem una cançoneta que sí. ens seleccionat el Pau El Pau, a part de bons, bon menjar i bon, bon bé, ens ha portat bona música i i ens ha suggerit entre altres cançons una deun grup que és gent del desert i que és un grup d'ontinyent i la cançó que us anava a posar es diu veig ontinyent eh, que ens podries dir pau de tant de, del teu poble untinyent com comaquest d'aquest CD o d'aquest grup Sí l bueno, eh, la veritat és que el disc és un disc és un disc bastant especial perquè no és, no és ben bé un grup de música, sinó que són un grup de col·legues, així com nosaltres aquí i ara, que es van enjuntar un dia i van dir que hem de fer un homenatge al nostre poeta maleït del poble. O sigui, eh, a València n'hi ha molta cultura, i això és una de les coses que volia refermar. No? És a dir, n'hi ha política, n'hi ha cultura alternativa, n'hi ha, ha resistència. No? I precisament David Mira i Gramatxe és un resistent resistent lluitador fins a la mort de, del seu país, i del seu poble, de la seva terra, del seu anarquisme visceral i al mateix temps de la terra. No? Molt, anava, anava a dir anarquisme patriòtic. No? Era... Sí, és aquest que ens agrada a nosaltres. I, I per tant per tant el David Mira doncs ha segut una persona absolutament eh, amagada, no? eh, i per això jo, nosaltres l'anomenem el poeta maleït. No? Eh, I és un, és, és un personatge impressionant, i eh, aquests companys meus, que són col·legues, eh, van decidir un dia fer-ne un homenatge, i d'aquest homenatge que els van fer un dia fent de rapso des de les seues poesies amb música i tal, doncs, van treure aquest disc que, que jo li, li regale a Radio Corneta avui mateix, i, i això també, que serveixi també per a, com, a, com a introducció, de dir, no són uns professionals de la cançó, eh, però sí que són eh, uns eh, amants de, del seu país i del seu poeta, del seu poble, i per tant es nota. Doncs el grup de col·legues es diu o es fan dir gent del desert, el CD és El pèndol i la terra i és un homenatge a David Mira i Gramaja Veig un tinyent i tinyen dic l'aigua corrent de rius i fons per ser qui sequies i alcabors per llarg i calç indústries i molins i per l'altxup fondíssim de l'anyor dic uns carrers i evoque un món bullès Passejans i trànsit fluït, però també d'un desori angoixat i massa gris i escassés de verd. Dic uns camins... I penseu un paradís que uns han guanyat que uns han guanyat o que altres han perdut uns llocs pot ser que hem de reconquerir i compartir i trobar i estimar dic uns barrancs i un paisatge de camps dic una vall i unes serres voltant però jo sé que també dic la gent i l'amistat la i un col·lectiu en el di contingent al ser un de fe a no me n'ha retrobado evocat però jo dic per què vull vull vull escoltar caminar lluns van ar sa Bé, aquí estem a Ràdio Corneta eh, Estàvem parlant ara durant la cançó de que el Pau va molt suelto Hem, hem intentat saber eh, hem molt de satanà L'expressió catalana no la trobem No, no la trobem. trobem, més més, si algun oient Exacte. avui en directe que en directe vol dir dimecres de 10 a 12 de la nit, si us en diu en un altre moment, no és en directe no. Ens vol trucar per dir-nos si truca dir com és suelto Si al 93 821 65 92 93 821 65 92 a dos ens pot trucar i dir com és correctament, suelto en suel català i li, li, li, li guardarem un, un tros a, de, Mira, de si truca avui al directe tinguem. acaba de trobar una no és té corda per estona no exactament el acabes el de guanyar ja un, matí, un, un tros de la llonganissa que ens has portat tu mateix o sigui, estava mirant-la i amb ganes doncs... doncs bé, ja veieu que en Pau té corda per a estona. I això ja... ha sigut Pau perquè has treballat a la ràdio, oi? Sí. Aviam, a veure, en quines... Pau havia sí, treballat a estar... a... mentre està menjant, el seu premi. està menjant el seu premi, la fantàstica llonganissa, que si no us afanyeu no podreu provar. Ha vingut un oient, per això tenim aquí el Jordi, que ha vingut a menjar llonganissa, Uh... Bueno, pues sí, sí, Vau, sí, tu havies treballat. treballat a Ràdio Cornell Bueno, <coughs> treballat <laughs> Treballar com treballem nosaltres <laughs> sí, bueno, eh, Si a certs plats de la vida Se'ls pot dir treballar eh, Bé, jo, jo de totes maneres Crec que dintre de la concepció de treball Autèntic no? o sigui, El que, que realment hauria de ser considerat treballar Hauria de ser així no? És una realització personal en què estàs a gust Satisfàs, crees no? Jo vaig estar en Ràdio Contrabanda Sí, sí i vaig estar un... dos anys i mig, sembla, una cosa així. I la veritat és que l'experiència va ser fantàstica. Mm. Eh? De ràdio, ràdio. ràdio Contrabanda és una de les primeres emissores lliures que hi va haver a Barcelona o, o una de les més antigues. De les més antigues, sí, sí. sí, sí fa, fa poc es van complir els, els 15 anys. Mm. O sigui, és, és, bastant, és bastant això dintre de, de les ràdios alternatives i, i lliures. No? Mm a més és una ràdio que està en un emplaçament o sigui, absolutament impressionant, està aquí en, en, en la plaça Reial com aquí també tenim un emplaçament Exacte, eh? bastant estratègic, no, no, aquí és, és perquè perfecte. fem el programa de nit, però et convidem a venir algun dia als programes que fem de dia per, bueno, ja ho coneixes, aquí que controlem tota les la vistes. Catalunya Central <coughs> sí, no? Ja m'han dit que teniu les bateries de canons preparades sí, sí, a part, Radio Corneta s'està preparant per fer-nos forts aquí a no, Catalunya si Central perquè controlem el Montserrat ensenya el Montcau i Montserrat perfectament <ríe> molt bé <ríe> doncs mm, feies doncs... un programa que el Jordi ens ha dit que li agradava molt, Jordi tu havies escoltat el programa en pau algun cop havia escoltat mm. el... recordo un programa que va fer sobre sobre el poble saharaui mm -hmm. i recordo aquest, crec que n'havia escoltat algun altre i realment doncs... bueno, era en aquell moment en què Radio Corneta no era ni un projecte quasi i bé, i és doncs amb aquells moments en què en què veus el potencial que té un instrument com aquest com la ràdio no per per difondre eh, informació per difondre cultura i, i bé i i sentir les veus de la terra des d'una altra perspectiva no sí es dir absolutament afalagat, ja. <laughs> Dir es que, que A part d'un tècnic de soc salent És un amic sense... sense fronteres I ens ha portat un vi molt bo també Això, sí, dir, no? eh? això ajuda no? a que la gent afal·lague Doncs sí feiem un, un programa Que, que era eh, de deu i mitja De doig a la nit eh, També un horari similar al vostre eh, També estava amenitzat Per eh, caldos no? Així diversos. I, I la veritat és que bueno, El programa es deia Els fills del núvol i de fet, els fills del núvol, eh, el nom, venia mm, precisament per, per el tema saharaui. O sigui, els saharauis els diuen els fills del núvol perquè eh, viuen en, en el desert del Sàhara i sempre estan observant el, el, el, el cel, eh, buscant eh, aquell indici en el que, que puga mostrar que, ha caigut, que han caigut quatre gotes en algun lloc. No? És a dir, vivien en una situació similar a la superemergència que hi ha actualment en, en Catalunya. Eh, llavors eh, en, eh, aquesta, aquesta referència a la, a la recerca de núvols és el que ens feia notres fer el programa, és a dir el programa era una recerca de petits núvols eh, dins del desert de la Gran metròpoli, doncs, on, on poguéssim trobar una mica de pluja. No? I, i amb això us doncs, convidava molta gent. Eh, i venien temes i de cada tema, per exemple el tema Saharawi doncs, posaava música a Saharawi, Eh, la gent que venia era de, de solidaritat amb el problema Saharawi i tal i, i bueno, vam fer un repàs històric. La veritat és que aquells programes de Sahara van ser els que més vam currrar realment. <ríe> després ja era una miqueta més també a saltó de mata. però, però aquells van estar van estar molt bé i ens ho van passar molt bé, bé veig que són programes germans. nosaltres som veus de la terra perquè anem buscant begudes i veus i veus de persones d'aquest d'aquest país, d'aquesta terra i d'altres països que ens portin aquests... Aquest... Sí, sí, jo, jo el format, quan em vau explicar el vostre programa, el vaig veure bastant similar. O sigui, era, era una miqueta de dir, vine, durs una beguda, això és el que ens va faltar a nosaltres i que podíem haver-ho pensat. <ríe> <ríe> la es que la veritat és que està molt bé. I algun producte de la terra i tal. I diu, diu, però bueno, parlarem de, de, de, del, del lloc on, on vens i, i, i de les històries polítiques i tal, de les que vens i en les que treballes i tot això. I això és més o menys el que fèiem sempre. Eh? Bé, i parla'ns llavors a les històries polítiques en les que treballes una mica miqueta. De les històries polítiques en les que treballes. Sí, eh, comencem pel <coughs> judici. Sí, bueno, ehm... Nos... Quins d'ells, no? no? Quins d'ells, exacte. Eh? <laughs> Oren, parles de, de quin any em parles? No, <laughs> Està, no eh? diré nada si no es en presència de mi abogado, es que és l'altre. <laughs> Parlarem... he, he vingut amb el meu advocat aquí a Verga últimament i, i avui que no vinc eh? em pregunteu. Eh? Em vas dir vale. que vas assatjar una, una comissaria de policia... De... La vaig a saltar, sí, a, saltar. A, a, a, a, foc, a sang i foc. Sí, bueno, eh, jo no sé si hi ha gent... Bueno, més o menys a molt, a molta gent li sona eh, despertar-se o no despertar-se, perquè un 24 de juny eh, moltíssima gent no ha dormit amb eh, una notícia, els mitjans de comunicació eh, al, al migdia, doncs amb la tremenda eh, detenció de 59 persones no? en, en Barcelona, doncs això un, un dia de, de Sant Joan pel matí. Eh, 59 nou detinguts... Eh, dius, hoste, com ha anat la rebetlla, no? <ríe> <ríe> madre, madre mia, no? Quin desmadre. I bueno, la veritat és que la majoria de la gent de les 59 detinguts i detingudes eh, no, van, no van disfrutar massa de la rebetlla perquè estàvem preparant Eh, D'alguna manera, eh, cadascú per la seva banda, evidentment, eh? no cap organització d'aquestes... Eh, para delinquir. Para delinquir, exacte, sinó simplement pues, que havia hagut una convocatòria dins d'una eh, caravana europea contra, en aquest cas, les fronteres internes, no? que si de cas parlarem una miqueta més, que són pues, la situació en la què es troben moltíssima gent eh, al nostre país, i les nostres ciutats, que és que no tenim papers i, per tant, estan a mercè dels aparells eh, policials i dels aparells repressius, els quals, eh, per el mero fet de no tenir un paper en regla, lo qual és igual a no tindre un carnet de conduir, eh, les poden agafar, les poden detenir, les poden tancar en el que es diuen els en el que són els centres d'internament per a estrangers. Eh, nosaltres, eh, absolutament intolerants amb, amb aquesta de tractar a, a les persones humanes. Van pensar que, que, que una de les eh, coses que, bueno, es, es va pensar dintre aquesta caravana, en que una de les coses eh, era pues, fer, eh, criticar i, i fer accions contra, contra els, aquests centres d'internament. Un moment, expliquens una una altra i una mica més a poc a poc és una Sí, fies. pels dolents que no ho sàpiguen. No, eh, volia entrar després, però volia dir que, bueno, que, que l'acció la, va ser en contra de, és a dir, va ser una, una acció d'ocupació a un centre d'internament d'aquests en construcció. Ara explicarem el que és. Eh, en la zona franca estaven fent aquest centre d'internament, estaven en construcció, era un lloc en obres, i es va entrar i simbòlicament doncs, es va fer eh, bueno, va haver gent que va desmuntar portes, tot amb destornilladors i tal, o sigui, sense trencar res. No? Es va fer simbòlicament, eh, es volia sortir d'allà caminant, i de nosaltres... I vam acabar doncs, eh, eh, més de 48 hores detinguts eh, en una, un, una 300a d'internament que és el de la Verneda. De fet De fet va arribar al comissari i va dir: "Todos pa dentro, dentro. incloïdor periodes i abogados. Exactament. O sigui, de fet eh, és a dir, gent que hagués entrat a dins de les 59 persones detingudes, eh, pues, serien unes eh, 30 o 40 com a molt, 30 i pico o 40. I tot de més pues, né, era gent que havia estat a fora, gent que recolçava o gent que seguia, o gent que en un moment estava fent el seguiment jurídic els advocats i periodistes. O sigui, van, van entrar uns quants periodistes, però... Periodistes, però peròistes.salons quins van sortir més avia que tota la resta? No? Sí sí sí van haver alguns periodistes eh, que, que, bueno, que van tindre immediatament el recolçament del col·legi i periodistes. Mm. Perquè eren d'alguns diaris aixina més reconeguts i d'alguna televisió també més reconeguda. Eh? i, i bueno, aquests eh, immediatament els van, els van treure d'allà. però aquests és que estaven per dins per a amb les seues càmeres i les seves històries, i de sobte, clar quan les policies es van posar a, a repartir pinyos i a enportar-se a la penya, doncs no van tindre miraments. I de més eh, les càmeres eh, de televisió espanyola, per exemple en aquest cas, tal, doncs, eh, havien gravat coses que la policia volia i per tant doncs, eh, els, van, els van agafar i se'ls van, se van portar per davant. Que de fet hi ha, hi ha qui diu que que ha de tindre advocatges és il·legal, no? De tindre advocats que estan davant d'una acció, clar, clar. No, no és legal. No, allò, o sigui, fins i tot l'associació d'advocats eh, de d'advocats demòcrates o alguna cosa així, així és a nivell europeu, van, van denunciar Eh, públicament el, la il·legalitat del fet és a dir, és com si tu doncs, eh, anessis a, a declarar a una comissaria perquè se t'està reclamant per alguna cosa i anessis amb el teu advocat i us detinguessin els dos és, a dir, eh, és, el, és el mateix cas, en aquest cas els advocats estan en el carrer observant el que passa a petició d'alguna gent anònima que els han demanat la seva presència allí per Mm, perquè no hi hagi irregularitats regularitats eh, per part de la policia no? I és, és una espècie d'observador internacional que a més està en el carrer i que no fa res i en aquest cas és lletrat i està fent una feina que li han reclamat el seu client és a dir, i està allí. llavors detenir un advocat que està fent això és, és una aberració legal no? eh, el... el... Diguem la idea que van tenir potser els policies era que no hi haguessin no testimonis, que fins i tot els advocats Exacte. i els periodistes fossin imputats, amb el qual el judici diguem agafem un altre caire. Exactament. Aquí el o sigui, que estava clar és que havia hagut una acció absolutament... o sigui, bastant simbòlica, no? en el sentit de però, però amb un desmuntatge. No? I el que passa és que és un desmuntatge sense fer absolutament cap dany, el qual, eh, clar, o sigui, des d'aquest punt de vista, la... Si, si, la... Si, si els policies volien fer una operació dura, eh, havien de, de tenir també els testimonis, perquè evidentment, tant les imatges com els testimonis directes doncs, podien explicar tranquil·lament l'acció eh, en els seus termes i no en els termes en els que la policia va dir. No? Eh, també acabem ràpid l'acció perquè no és el més important. sí, però De totes maneres eh, val a dir que ells anaven a lo bruto, a lo bèstia, de fet ens van, ens van fotre molta canya, en ens van pegar, ens van tindre eh, alguns, 4 hores eh, esposats contra la paret de plantó, eh, dues hores i mitja d'aquestes 4 hores al sol eh, en ple juny, no? a finals de juny que és, eh, era bèstia. I, a més, doncs, doncs, tota l'estona tota insultats, vexats, eh, agredits per als policies que teníem al darrere i que no podíem ni veure. No? Això va ser molt bèstia. Però al mateix temps, també la sua, i, i, ells volien castigar-nos. En ens volien castigar ells. quan El càstig és una cosa que, d'alguna manera, no? i si l'hauríem si si de tolerar, és el jutge el que determina. El que ha d'imposar. Sí. El que ha d si, si és que ha d'haver algun càstig. No? Mm. Però en aquest cas eren tan conscients de que això acabaria en, en no res eh? que si algú sap agua de borrajas en català no, doncs, eh, doncs, que, truqui que, que truqui també i al 93 de, de com n'hi menys per això <ríe> Exacte, si no és donen empresa la llamanesa s'acabarà però bueno, eh, eren tan conscients d'això, que l'acció tenia una legitimitat i, a més, era, estava feta d'una manera en la, que, en la que no se sostendria cap mena d'acusació dura, que van decidir castigar-nos el ells. No? va ser in situ. Va ser in situ i, i de facto, no? i al precís moment. Llavors, eh, això, d'alguna manera, fins i tot és, és amb la xifra, no? Eh, la xifra dels danys, per exemple. Ells, en aquell moment, van dir als mitjans de comunicació que nosaltres havíem fet uns danys de 80.000 euros. De 80.000 euros. Això era el que justificava, bàsicament, la nostra detenció, eh, perquè nosaltres ens havíem posat amb el, amb la mà, amb el DNI en la mà, els havíem dit que els donàvem la no, les nostres dades per si ens havia, el jutjatge ens havia requerit La detenció serveix per assegurar-te alguna persona vagi davant dels jutjats. Tu, si tu li estàs donant el DNI, li estàs dient que tu estàs disposat a anar i tens un domicili fix en Barcelona, mm. tu estàs disposat a anar davant dels jutjats per allò, Els sabien que això a nosaltres ens faria no pagar el pato que ells ens volien fer pagar, Llavors van dir una mierda, eh? tots cap a dins, aneu a rebre totes les hòsties que tingueu que rebre, sobretot alguns advocats que van rebre perquè són advocats d'un tipus, perquè defensen a, a, a persona. Advocats compromesos amb certes Exacte, lluites. Amb certes lluites, exactament. I, i van rebre eh? van rebre hòsties, però de les bones. A més, eh, bueno, eh, sí, intentaré ser més breu. Eh, quan... Eh, quan, o sigui, quan els jutges han agafat le, el, el toro per les banyes van demanar les factures dels danys, van demanar eh, una relació dels danys i al final de 80.000 s'ha quedat en 800, entre 50 persones. Van, van rebaixar a 800 euros. El, qual és, total, el, deies, el el que dany que pot causar un tornavis, exacte. un tornavis descargolant un vis. Estem parlant d'un 1% no? del de, que havien dit. De, això premsa. és l'acusació. Nosaltres tampoc l'acceptem, evidentment. Però, clar, o sigui, van dir 80.000 per a justificar davant dels mitjans de comunicació que nosaltres havíem segut uns salvatges. Però és que ara el judici ens acusa de 800 mm. i nosaltres ho baixarem a 8. Sí, sí, és en, que igual en 800 entre 50 i escaig de detinguts, entre Imagina't. 59 detinguts, no? Imagina't, una festa de, de, de Sant Joan, que només acaba amb, amb 800 euros entre 50 persones de d'anys en, en, en un edifici, vull sí. dir, la veritat és que és una festa, poc festa, no? Vaja. Poc, poc d'atractiva, en tot cas. Bé, bueno, la qüestió és eh, per què vam entrar ahir, no? I per què es va fer aquesta segona caravana? De, de sí, exacte és, Tornem una mica al principi Què, què són els CIES exactament? Què està passant allà? Què estan fent amb els immigrants? Uh -huh. Quin tracte tenen abans de marxar? Què són aquests uh -huh. centres que se'ls hi fa? Mira, nosaltres diem que els CIES són la punta de llança de la política fronterera europea o Sigui És, és l'element d'alguna manera eh, més eh, brutal de les polítiques eh, migratòries a nivell europeu. Per què diem això? Doncs perquè és la por al cos. És la por al cos de persones que estan vivint i treballant entre nosaltres. O si sigui, és L'amenaça del CIE és l'amenaça de la possibilitat de l'expulsió. Sense CIEs no n'hi haurien expulsions. O sigui, podrien haver-les, però no serien tan efectives. El CIE garantitza l'expulsió, però el CIE, a més, Eh, és, és un càstig per si mateix, és una amenaça per si mateix. Perquè moltíssima de la gent que entra en un CIE, al final no l'expulsen. Se'n vas a casa amb una ordre d'expulsió. Li diuen, ara tens d'anar, però no l'expulsen. Perquè no n'hi ha es mitjans per expulsar. O sigui, Imagineu-vos estar expulsant la gent cada dia. Eh, avions, tant, no sé què, això seria absolutament insostenible. No? I a més, seria públicament un escàndol. Mm -hmm. Els moviments socials s'haurien posat molt més mans a la feina. Si veiessin que cada dia des de l'aeroport del Prat estan sortint vols immediats, o sigui, de gent que l'acaben de detenir, la pujan a un avió i envien a sa casa. O si sigui, Això això seria molt escandalós Llavors, els CIES estan servint per a gestionar aquestes expulsions, però també per a no gestionar-les. Eh, M'explica, agafa en aquests moments eh, poden agafar a una, a una persona al carrer, li demanen el, el DNI, n'hi han dispositius, cada setmana n'hi han dispositius al més pur estil checkpoint de, de, de, de, de, de Palestina. Palestina. Eh? O sigui, una sortida de metro pot ser un checkpoint, es transforma en un checkpoint en qualsevol moment, agafen una persona sense papers i la foten en el CIE. Es pot passar fins a 40 dies allà. Mm. És una presó. Diguin el que diguin. és una presó. Tu entres allà i si vols parlar amb algú, doncs eh, parles a través d'un vidre amb quatre foradets. Té un règim carcel·ari totalment. Nhi han celles, ni han uns horaris, es tanquen les celles per la nit. O sigui, ha un... fins i tot, fins i tot, segons alguns observadors d'Amnistia Internacional però, o sigui, per a posar noms coneguts sí. eh, però fins i tot el defensor de, del poble d'Andalusia, de Catalunya del síndic de Greuges, etc. han observat que fins i tot n'hi han menys drets que en una presó normal mm -hmm. o sigui, amb el règim de visites amb l'assessorament jurídic per tant s'està clavant a gent en la presó durant 40 dies per la cara i, i després poden sortir al carrer però amb una ordre d'expulsió. Què estem dient aquí? O sigui, estem, si la tornen a pillar amb aquesta ordre d'expulsió a aquesta persona, eh, eh, la tornaran a posar en el CIE i, i diuen que aquesta vegada amb una expulsió immediata. Però a vegades tampoc es produeix. És a dir, s'està o sigui, castigant, castigant a persones impunement pel mero fet de, de no complir una... O sigui, per no tenir un requisit administratiu que és el que he di jo abans del, del, del carnet de conduir o sigui un requisit administratiu és conduir sense carnet, Això és passejar-te per un carrer sense sense papers administrativament és això, no és cap delicte mm -hmm. per tant no, no en tenem una miqueta no o si sigui, gent que va pel carrer, gent que té la seva feina, que té la seva família que en un moment donat, l'agafen i la posen en un centre d'aquests. Mm -hmm. Si sí, el problema és que ho estan fent al revés, ara comença a ser un delicte conduït sense carnet, que és un requisit administratiu. Clar, clar. És que, clar, eh, estem entrant en, en l'augment... La, en no? De la penalitat. Estem, clar, estem en una lògica de penalització, no? d'augment de, de, de la penalitat. De penalització a través de la coerció física, no? que abans no, no hi hauria tant. Sí, sí, eh, potser ho haurem de canviar d'exemple. <ríe> I quan canviïm d'exemple, doncs hi haurà un altre, un altre exemple que se'ns fotrà també, no? Però bueno, jo és més que res per que la gent es posa una mica en el cap de, de persones que, que han vingut aquí en un moment donat legalment amb, amb un visat de turista o fins i tot han legalitzat s'han regularitzat però han perdut la seva feina i al perdre la feina perds elts papers perquè no ens oblidem que que tu eres legal si eres treballador i si, estàs produeixes, si produeixes si ets, si calles, productiu i... I, calles, i calles i calles perquè jo crec que una de les coses fonamentals, i per això he dit que és una eina de por, el CIE és una amenaça. I és una amenaça. Mentre l'immigrant estigui calladet treballant i fa el que diu el seu amo i accepti les condicions laborals infrahumanes que en molts casos estan acceptant, no preocupes, que no passarà res. En el moment en què l'immigrant eh, intenta sortir d'aquesta coacció i es busca la vida per ell mateix i fa, o oh, fins i tot protesta, llavors en aquest moment ja s'està s'està fent veure. I ja no està acceptant la seva condició de mer, eh, màquina explotada no? per part de, de, del capital. I a partir d'aquell moment ja és subjecte de, de vigilància i, i, i evidentment de, de poder. I, i, I després està lo, el caràcter, és que sabeu que té molt de poder lo aleatori. Lo leatori, o si sigui, el fètic qualsevol dia, qualsevol matí a les 8 del matí quan tu vas cap al curro, et poden parar i et poden durar un centre d'internament. Això fa, fa una porta terrible. La por psicològica, no? Clar. Que qualsevol pot ser el següent. Clara. Però si si morir víctima d'un atemptat Sí. <laughs> és un 0,0000000% de, de probabilitats, no? Tenim i ens mantenen acollonits sí, sí. o la podeta exacte no? o sigui, sea, tindre por no? de, de, de certs perills que ens diuen que estan vull dir, és algo és absurd, tindre por d'alguna cosa mentre s'estàs fumant un cigarro que t'augmenta el número de possibilitats de morir molt més no, Pero, no, jo fume també però manteneu ¿no? o sigui sea, però i, i llavors imagineu-vos en aquest cas. i en aquest cas, el ta, jo estic convençut de que el tant percentatge és molt més elevat. Mm. Perquè? Perquè el, el número d'immigrants és molt limitat i cada dia entra gent als centres d'internament. Cada dia es fan checkpoints en l'àrea metropolitana de Barcelona i cada dia entra gent el centres d'internament. Saps una mica quan, quanta gent de quanta gent estem parlant, o, o ens pots explicar quants centres d'internament hi ha d'aquests? Doncs mira, m'hauria de saber de pe pa, pa. No és d'examen, Però... eh, la pregunta. Sí, eh, en aquests moments hi ha uns 15 o 20 centres d'internament, mm. no s'havia dit la xifra exacta, mm. i, i, i més o menys n'hi han unes, unes 50 60 persones detingudes cada dia que entren. El que passa és que ja us dic, eh, entren, surten, i d'expulsions doncs, doncs van a vent, cada setmana hi han expulsions eh, cada vegada s'està intentant a igualar una miqueta més el, el número de detencions i el número d'expulsions per, per, per a justificar realment amb l'expulsió l'internament en un CIE amb la qual s'està demanant molta col·laboració per part de, dels aeroports de les companyies aèries etc. que això és un tema que, que nosaltres considerem també bastant important I, i, i a més volem, volem llançar no? cap, a, cap a la denúncia pública eh, dos fets: un que en els avions que agafem cadascú de nosaltres cap a llatinoamèrica o cap al Magreb n'hi han normalment persones que van en contra de la seva voluntat mm. feina nostra és de cadascú de nosaltres averiguar si en el nostre avió hi ha algú que està exposat exposat en una cadira d'avió la qual viola absolutament tots els drets humans uh -huh. o sigui, el dret de salvarte uh -huh. si hi ha un accident el primer. No? i ara us explicaré també el protocol d'expulsions que s'està fent però eh, això, això per una banda i per una altra de les dues coses que volia dir o sigui, això passa? En els, en els avions que utilitzem com a turistes n'hi ha gent expulsada i una altra cosa ens podem negar a viatjar amb gent que viatja contra la seva voluntat. Primera... Què hem, què hem de fer? O sigui, negar-te. Jo no puc viatjar amb una persona que no vol viatjar, em sembla injust. No? Lo primer, el primer... Potser el primer seria l'injust, però si a algú no li, li serveix que és injust que una persona que s'està buscant la vida i que ha vingut a currar i que ha vingut a, a, a millorar la situació de la seva família i o que ha vingut fugint d'agressions, no? O, sea, o, de, o de repressions polítiques o persecucions policials o que l'Àfrica al Nord està plena sí, clar o, o fins i tot no? de, de, de, de qüestions de, de, de maltractaments no? de gènere i, i coses d'aquest tipus és a dir eh, nosaltres per, per aquestes qüestions injustes eh, podem negar-nos no? no tolerem que, que, que el nostre país estiga, Eh, a, que que pugen en el meu avió, jo no, és que no ho tolere que en el meu avió vaig a una persona saps, que està tractada tan injustament pel, pel meu estat. No? Però per una altra, eh, estem, estem eh, fins a la nàusia aguantant protocols de seguretat en el tema dels avions i aquí hi ha una persona que, que li estan destrossant la seva vida aquí i l'estan fent tornar a començar de zero allà i que potser 10, 3.000 o 6.000 euros en el seu país d'origen a alguna màfia o alguna història que li ha donat aquests diners per a, a buscar-se la vida i que l'estan tornant a enviar allà? Amb el perjudici que suposa per a la seva persona i per a la seva família. És a dir, situem-nos, no, per exemple, en la situació mental no' d'una persona que està clavada en un avió. És segur viatjar en aquelles condicions? Mm -hmm. Si no és segur viatjar... Eh, amb un barbut en motxilla, tia. Saps? Dir, eh, ixa és la segona qüestió per la qual negar-te. Però és que ara, ara de més, s'acaba d'aprovar, i s'està provant a nivell europeu, una cosa que es diu el protocol d'expulsions, que és tot un kit, que és molt bèstia, és un, un kit de seguretat per expulsar a gent que no vol ser expulsada, però posar-la en un avió comercial. I kit és i aquí que n'hi uns quants karateques eh, ho entendran en seguida, un casc d'autolesió per a evitar les autolesions, no? o sigui, un, eh, el típic casc que s'utilitza per als combats, eh? o sigui, que cobreix les zones més vitals de la cara, una camisa de força. Els hi posen això perquè no es puguin lesionar mm, no es puguin... i es pugui evitar, la clar. perquè clar, una perquè persona no esposada és l'única cosa que, que li queda. No? Clar, a una persona esposada és... el que li queda és començar a pegar cops, cops a pegar o a revolcar-se o... Sí, està el, el famós cas d'un tal Unai, no? sí. que va aparèixer al mitjans de comunicació amb la cara inflada que, semblava, Roma, no. que semblava un globus i, i el jutge va dir que eren autolesions que s'havia ficat amb la cara amb totes les parets fins a deformar-se-la durant setmanes Clar. Però bueno, és que ara eh, a l'estat espanyol tenim el cas d'un nigerià que va morir en un avió comercial un nigerià que estaven expulsant-lo. El va reduir la policia en la, dins de l'avió i va morir. I van dir que era una, que, que havia sigut un atac de cor. Mm. però és que Últimament s'està reduint a molta gent i li agafen molts atacs. Sí, de, de fet, aquí tenim un exemple que és un malalt mental que vivia a Cercs, que mm. els Mossos d'Esquadra el van reduir amb un matalàs i va morir asfixiat tenem que un malalt mental pot estar molt agressiu, però bueno, la policia ha de tenir certs coneixements. Clar. De fet, l'ú primer que ha d deap és que una persona sense oxigen s'asfixia. És, és un principi. El Jordi Regla té un comentari fer-nos? No, bàsicament per al tema de l'immigració que igual podem acabar igual de, de profunditzar i tancar. Eh, el Pagon s'ha suggerit una cançó. Que és del grup Jalea Real, potser? Bueno, n'hi havia, havia, havia en dos Estava la de La de Jack Bé, doncs què, què prefereixes, Pau? Quina cançó posem? A veure, és que La de Jalea Real n'hi havia una que era contra el, contra el mur Que em sembla que és la nou uh -huh. Doncs posem aquesta Vinga, va. Gràcies, Jordi, per ser el nostre tècnic de sòsti madíssim. Aviam aquest grup, Pau, d'elles que també eren sí, de prop de casa teu. Sí, sí, són de prop de casa meu i ara, de més, inclús més prop de casa meu perquè... Eh, Bé, bueno, ho explicaré. <ríe> Bé, són, són de Cosentaina, que és un poble que està entre Xàtiva i... Ai, entre, perdó, entre Ontinyent i Alcoy. Eh, de fet, és, és del Comtat, que és la comarca que hi ha entre la Vall d'Albaida i l'Alcoyà. I, i bueno, ja heu vist, ja heu vist quina, quina marxa i quina, quina locura tenen. Eh, són, a, a mi m'encanta. Són, són també col·legues, pues mira, que també ens coneixem tots vu dir el, el, el món és un mocador. No? I, I en aquest cas pues, eh, veieu pues, unes arrelsix estan entre la psicodèlia no? I, i no perde les arrels no? d'alguna manera. I està molt bé, aquesta cançó es diu Contra el mur, no? I estan parlant aixina de ara sóc un contra el mur, després l'altre contra el mur, i, i això, i, i bueno, fan, representa i per això l'he triat. Són de Cosa Intaïna, però, i he dit, dit són propers perquè també viuen eh, en estos moments, viuen a, bueno, un d'ells, eh, o un parell d'ells viuen a Barcelona, i la veritat és que eh, fan este pont no? entre entre les zones de les comarques entre els valencianes i Barcelona i tal, i, igual que jo. Jo tenia un company que deia que si ens coneixem tots és que som massa pocs. Sí, d'optimisme I, era un, un I el, el problema és que aquesta gent no, no, no es pot passar per TV3 perquè està deixant de metres a València, això és així, finalment. No? Sí, a veure, la situació ara en aquests moments està una miqueta estancada, eh, Sortosament, sortosament. Eh, Mireu, eh, això Jo us he parlat abans de falles no? okay. Però pues això és una falla més És una falla més No, no és sí, no, hi ha, no hi ha cosa que doni mm, o sigui, Que doni Que inclini uns boig cap al PP Més que l'anticatranisme això una cosa que us de passar en el cap, em sap greu, però, però és que això no és només a València. És, que no, sabeu. és a tot l'estat espanyol, Clar, no? no és, per això com pot ser? Clar. A València com pot ser? Eh, a València és per, per, per una qüestió molt bàsica d'una batalla que es va perdre. En eh? la transició... Eh... Em pensava que parlaves del Mansa. <laughs> <laughs> que són unes quantes les batalles que s'han perdut vale, sí, vale. Sí, sí. parlaves són de l'última no? sí, no? la, la d'Almança realment influeix, de fet és una de les més influents, però el que comentàvem abans no? o si sigui, la, la batalla de València en l'època de la transició pues va ser molt dura i, i van haver moltes pistoles i van haver moltes, moltes bombes o i sigui, de fet la, la llibreria 3 i 4 eh? és la llibreria d'Europa que més bombes ha rebut en, en, en segle XX o sigui, no, no hi ha cap llibreria jueva en, en Alemanya que hagi rebut tant setentats com, com la llibreria 3 i quatre. Nosaltres ens agradaria que fos la llibreria Europa, per exemple, Clar. la que us tanteés aquest títol, però no. No, no ens hem posatll eh? ha, ha hagut feina feta, però <ríe> no és suficient. Bueno, eh, històrica, la, la història a banda o sigui, el TV3 s'ha utilitzat en aquests moments s'ha utilitzat per pura i dura política. Vull dir com tot el que és simbòlic a València, o sí sigui, com el tema de la llengua. O sigui, quan, a mi, quan a mi vaig per Barcelona i algú em diu no és que vosaltres el valencians diu que no parleu català, dic, dic no. Vull dir, si vols parlem de política, eh, si, si parlem de, de lingüística, si parlem de llengua, Eh discussió no existeix. O sigui, a nivell científic no existeix. Si parlem de política, existeix la discussió de la llengua. Pues amb el tema de TV3 és el mateix. Si n'hi ha eleccions, surt el tema de TV3. Si no n’hi ha eleccions no surt. Com en el tema de la llengua és dir és una cosa a utilitzar. Eh? O sigui, és una cosa per a tapar. És una falla que serveix per a tapar. Eh, escàndols diversos per a tapar les crítiques que puguen haver eh, internes dins del... Mireu, quan van començar a tancar els repetidors hi havia una crisi interna dins del PP valencià brutal de fet la guerra intestina més bèstia que ha hagut en el PP els últims anys ha sigut a València entre els campistes i els zaplanistes anaven a pinyon, a pinyon i van guanyar els campistes però entre altres coses és o sigui el que van fer mentrestant va ser llançar la cortina de fum de TV3. El debat de TV3. Perquè TV3 la veu tothom. La veu gent del PP, també. O sigui, TV3 no, és ni... o sigui, no, no, no provoca les xiries de ningú a València. És igual que el tema de la llengua. Si no es polititza, la gent, la gent visita Barcelona, perquè és un dels llocs més visitats per part dels valencians, i parla en català aquí, perfectament amb la gent d'aquí, i no té ningú problema. El problema és quan hi ha interessos polítics al darrere i quan hi ha de política espanyola, també. Eh? Per tant, eh, amb el, amb el tema de TV3 és això. O sigui, era un moment, o sigui en el moment que va començar el conflicte de TV3, va ser un moment en que hi havia un conflicte dintre del PP molt bèstia. Llavors, jansen aquesta cortina de fum que saben que tindrà feedback per totes bandes, per totes bandes, i a més saben que, en certa manera, el Partit Socialista que allà... Eh, Déu meu, no, no, no sé ni a on situar-los ja perquè dona, dona vergonya parlar d'aquesta gent eh? Així com vosaltres parleu d'iniciativa aquí però allà com no tenim eh, tenim un partit socialista que és, que és una, una vergonya no? però és que és tan vergonyós el... Aquí també és una vergonya el partit socialista Sí, sí però manen, però, però, però són els jefes Allà són uns garrulos i, i damunt no, no, no manen res Sí i, li van, I a més o sigui, la meva opinió personal i, i que coincidís amb la gent d'allà és que realment ells són és que li van servir deixar el país. Eh, el país el, el, ara us explicaré una miqueta com ha funcionat des de la transició fins ara eh, el Partit Socialista i, i qui és el responsable de que València estigui com està. Però bé, bueno, fins i tot el Partit Socialista tenia por. O sigui, per una banda dius si no defensa TV3. O sigui, gran part del, del meu públic se sentirà decepcionat. Perquè, no? perquè, perquè és l'única tele que es pot veure en aquests moments. De tant en tant, eh? De tampoc sempre, de tant en tant. I concretament a l'hora de, de la Mònica Tarribas i poc més. Exacte. Altes... Ben, ni això, ni, ni, ni això, eh? La Tarribas no sí, no també ha anat de cap caiguda, però, però bueno, però encara es pot veure, encara tens algun tipus de periodisme i encara tens alguna cosa. I, com a mínim pues, Si veus alguna pel·li, la veus en la teva llengua i, el temps. I el, temps. El, temps. el temps amb això sí que som uns cracs en el temps o sigui... que ets a TV3, Oriol no, no, no, no sóc so... no, no, un ferm no, no. defensor de que el temps, tu mires el temps a qualsevol altre canal és que no tu pots ni mirar i, i a TV3 doncs, t'expliquen et concreten les zones dades, I, hi ha gent que diu és... que el temps se sap mirar al cel sí, els pagesos Sí, els però... pixapins no. Sí, però sí, o els ex també, de quan en cal necessiten. No els... Sí, necessiten TV3. Nosaltres concretament a Ràdio Corneta fem servir el Jordi, que és el nostre especialista del temps, que el tenim aquí, avui és el nostre tècnic de so, però és l'infa·lible home del temps de Ràdio Corneta. De l'escola del Picó. Home, és que el gran picor era... No només això, de de no, no. No, no, no. I Antoni no, Castejón. Tots no. tot són hereus de l'Antoni Castejón. Quan es va morir, que la va morir. gent plorava. La, en TV3 ploraven. Sí, sí, Antoni sí, Castejón, militant històric del Pesant. No sé si ho sabíeu, però era el, el gran Est... home del temps que va a Santa Càtedra a TV3. Jo sí, sí, sí, sí, ho sabia. Sí, I una paret de gràcia deia que amb càmeres només eh, s'afilmen serps. Oh, oh. fort fort bueno, pues, eh, no, això del temps de TV3 és molt fort eh? o sigui, a part de que surt el mapa de tot el país complet eh, i això mai li ha fet mal a ningú al País València però és que jo, jo he conegut a gent amb, amb les províncies i l'ABC sota el braç que de l'únic temps que es fiaven el del de TV3 i el volien veure i, no, gent, i gent terratinent d'esta de molt cuidat de molt cuidado. Eh? De mucho cuidado. <laughs> Però treuli TV3 aix a penya. ve que ho assumiran, ho assumiran perquè asran perquèquè com assumeixen que éstos siguenguin uns corruptes de molt de cuidado i com subeixen, o sigui, la gent fa renúncies. No? I són capaços de renunciar a TV3. Però, però la polèmica és, és, és, és una cortina de fum. El que passa és que està tenint conseqüències. I evidentment ja n'hi ha una part deaccan que s'ha quedat sense TV3. Hi ha una part de can que s'ha quedat. I, I a més ahir hi ha una traïció, i ara recuperem una miqueta. O sigui, hi ha una traïció per, per part del president Montilla, exministre d'Infraestructures de, eh, de l'Estat. O sigui, promet retirar els repetidors d'analògic, retirar la senyal d'analògic per a passar-li a la sexta a canvi d'entrar de, de en el TDT no només TV3, sinó TV3, canal 33 i 3,324. O sigui, tres canals directes per la TET de València. Per un canal que a més, és de l'Estat. I, I aquí és on està el kit de la qüestió. El canal pel qual s'hauria de veure TV3 per TET al País València és de l'Estat, no és de la Generalitat. I la Generalitat... No pot dir ningú respecte a això. Per tant, el problema aquí el tenim amb el Partit Socialista. Obrero espanyol una vegada més. Que ni és socialista ni és obrer. Espanyol sí que ho és un ratx. Espanyol és indubtable que ho és. I sobretot a València. Bueno, que, encara que els 49 diputats... De, dels països catalans que n'hi ha en nostres moments en l'escort han votat els 49, els d'aquí també el senyor José Bono eh? un gran un gran obrero no? per lo d'espanyol no? sí. I, i gran socialista, gran socialista. o sea sigui, és brutal eh, però és que això demostra una vegada més que el problema del País Valencià no està en el PP o si sigui, el PP és una conseqüència de polítiques, de gent que es diu progre de gent que es diu eh, inclús eh, saps, dir nacionalista valenciana, com s'han atrevit a, a dir alguns, alguns del PSOE d'allà. I és que, és, que, és que ha sigut el Partit Socialista el que ha servit en bandeja al País Valencià. O sigui, el País Valencià des de la transició és tripartit. O sigui, el País Valencià, des del punt de vista de, de, de les Corts i de la Generalitat, guanyaven els socialistes. però és que en, en general a tot el País valencià si juntaves a socialistes Esquerra Unida i el bloc Brucionista valencià era una majoria absoluta. El que passa és que el partit socialistista es va encarregar des del primer moment de que aquí allà la representativitat en la Generalitat ja fos forts d'un cent i no d'un 3%, Llavors van ofegar, al bloc nacionalista, però no tindré que pactar amb ells i amb Esquerra. Sí, sí, un sistema que beneficiï a les majories i enfonsa l'oblit a les minories. Clar. Fins a les darreres eleccions, un tripartit a València hauria sigut viable, amb un 3%. Hauria sigut viable i hauria arrasat. I el bloc nacionalista hauria pujat, com ha pujat en Galícia, o com ha pujat Esquerra Republicana aquí, que van haver poques de, de 3%. Hauria pujat, evidentment, N'hi ha molta gent al País València que, que, que estima el seu país i Esquerra reunida també hauria pujat. I, i, hi hauria la mateixa situació que aquí ara, però el Partit Socialista ha fet tot el possible per evitar-ho. Eh, o sigui, allà també s'ha fet un, un, un nou estatut i en aquest nou estatut es referma el 5% perquè no entren els grups minoritaris. I això és la gran diferència entre el País Valencià. Però el País Valencià va ser republicà en la Guerra Civil i el País Valencià va ser catalanista en la transició i el País Valencià va lluitar. El País fort. Valencià va ser, va ser l'últim lloc de resistència no? durant la Guerra Civil, de fet. El govern va sortir volant precisament d'un lloc prop d'on es fa aquest vi. I, i bé, el País Valencià va lluitar i es sentia català, i s'ho sent encara una part, perquè ara posarem una cançó dels Obrim Pas, mm -hmm. i que es diu Obrim Pas, i de Miquel Gil. I de Miquel Gil, sobre aquí Miquel Gil, es mm -hmm. diu Som del Sud, com tanta i tanta gent del sud que se sent catalana i que és catalana, com Isabel Clara Simó, que ens ha acompanyat aquests matins amb lectures al programa Els Matins, com Joan Fuster, i com tants i tants altres doncs aquí va la cançó però abans Pau jo tinc una pregunta per tu ja que parlàvem d'aquests temes i tens una cançó per preparar la resposta tu ets nacionalista? mare meua el sud d'allà una terra amor d'allà una calor, no em deixa de veure el sol. S'ha un tan i el meu caminar s'ha fet tan complicat que ja no veig el nom. L'excel·lut, la terra del senyor, to die I, i després de la resposta et preguntaré, Pau, si tu ets català o ets valencià però la resposta no s'ha donat encara eh? <ríe> bueno, jo, mira, per lo que té d'històric i de, de teòric el terme nacionalista és a dir bueno, i, i abans, i una prèvia no m'agrada ni vull identificar-me ningunisme això per començar no, no és una no m'agrada Bàsicament no m'agrada. Sé que serveix per a, per a conèixer la gent una miqueta i, i per a fer una miqueta de classificació i de saber on està cadascú però bàsicament quan, quan, quan no sé, quan t'apuntes al bonisme sempre tens que dir però <ríe> però no de issos no? i en aquest cas pues, eh, no em considero nacionalista o sigui, però sí que en considero independentista o sigui, jo crec que, que que el nacionalisme pot, pot incloure una espècie de eh, sobrevaloració de, del teu poble de la teua cultura per sobre dels altres, eh, que no és necessari que sigui així perquè no tots els nacionalismes són iguals, evidentment, sí, el nacionalisme del nord d'Europa no és el mateix nacionalisme que puga existir en la península ibèrica i en el, en el cas català pues, pues és, una, és una evidència hi ha diferents tipus de nacionalisme uh -huh. però jo el nacionalisme o sigui, jo no no, no m'identifique tant amb la paraula perquè per a mi el nacionalisme té unes arrels noucentistes i, i etnicistes que, i, i no d'etnocentrisme de, de cultural que, que en que no m'identifique però m'identifique com a identista perquè d'alguna ident manera Eh, sí que considera que, que els pobles eh, existeixen, que no són monolítics, que no, son, que no estan tancats, que, que evident estic absolutament en contra de les fronteres i això, Eh, és una cosa que és evident en la ha, nova lluita. Ha quedat clar amb el tema dels immigrants. Exacte. I per tant, i, i a més eh, no crequen en, en l'estat modern com a forma d'organització social i per tant pues no, no crec en aquestes fronteres i tal, però sí que eh, crec que aquí hi ha un poble, un poble divers, un poble molt, eh, molt canviant eh, i, i ara molt més però i, i, i endavant amb aquests canvis, amb aquestes novetats i amb aquestes històries, però n'hi ha un poble i n'hi ha un poble que té ganes de treure l'astre d'una un, penya imperialista que tenim a sobre. Exacte, ¿verdad? de fet hi ha un nacionalisme imperialista o de conquesta i un nacionalisme de resistència no? a mi és un, és, és un debat que trobo bastant... Bueno, de fet el text que... Però per altra banda et volia preguntar si si tu vas a la mani de l'11 de setembre sempre. Però on estàs? Doncs en un bloc. Bueno, en <ríe> Doncs és un bloc que... Jo, per a mi, és el bloc més divertit que hi ha, al d'Oscar Setembre. Sí, per a mi també. <ríe> és l'únic. Bloc... Sí, és l'únic divertit, de fet, que n'hi És el bloc autònom, és el bloc de, de... En aquests moments ho organitza Negres Tempestes i, i bueno, és la gent que s'identifica... En, en, en un independentisme de caràcter antiautoritari, autònom i anarquista. Libertari. I llibertari, Libertari. exactament. Sí, sí. Un independentisme que defensa els països catalans però no els estats, que els estats. Exactament. Exactament. Independentista sense pàtries. Amb hmm. màtries, igual... <laughs> Jo tinc una mica que, que diu, és que el que hem de, hem de, hem de treure és el concepte pàtria, no? que és el pàter, però igual el concepte màtria no? de la mare, de la nostra mare, terra, de està okay. més identificada. Ara, ara trencant una llança a favor bé. del concepte pàtria, quan ens ve de Llatinoamèrica... La, el Patria o Muerte, el comandante Che Guevara, i aquest eh, eh, el concepte de pàtria té un altre sentit, de fet, perquè quan vam parlar amb els topámaros... Home, però si tu dius nacionalista en Alemanya, o sigui, diuen, i, i on està la tua esbàstica, no? Clar. Eh, és la... clar, si dius pàtria en Cuba o en Venezuela, doncs pues estàs parlant d'una altra cosa. Sí, sí. Que... De fet, aquí ja hem dit que, que érem independentistes sense pàtria i, i llibertaris aquesta terra, d'aquesta no? mare terra. Llavors, el, el... Mare terra, sí, però no massa hippie, en eh? no un sentit no, més, el, allò... El matriotisme, no?, que ens ho ha de veure... Terra i pedra, també. No sense ser massa hippie, no, no me la terra, volen les pedres les també, Les pedres també formen part de que la terra, aquestes pedres amb les que claro. el poble palestí, aquestes pedres, eh, que, demana, demana aquestes pedres que volen, demana demana el dret a la seva terra. Exactament. Hi havia una pintada a la nostra, a la nostra universitat que posava ja pedres que tenen ànima. Clar, molve, molve. Com tu, pedra del camino, com tu, no? no eres ni tan solo piedra, no? Era... I després hi ha el pedres, pedres dels cop. Ara, ara que es posa a cantar l'Oriol, Jordi, segur que ens pots treure de l'apuro i fotre'ns una cançoneta. Bé, eh? encara el Pau no m'ha respost la segona pregunta. Sí, sí. fet la preguntes. segona pregunta era, m'has dit? Ets català o valencià? Català o valencià? Canta, doncs... Pau. <laughs> la resposta és molt senzilla. Jo sóc valencià, que és la meva manera de ser català. I com deia ho ho vi monjor jo sóc valencià i parle català i ho faig a la manera de València. encara que jo he perdut una miqueta d'aquesta manera ja en tants anys correm per ací si, també eh, Jo crec que, que, que bé que nos nosaltres o sigui, jo, jo mi jo quan jo con baix a València, això és una cosa, que, mira, aquestes aquestes falles he baixat i i, i m'ha passat una cosa que que que de quan en quan et passa quan baixes allà baix, no? I és que et dones conter de que de que hi ha una forma de ser valenciana. Eh? <laughs> això igual vos senta mal, però de totes maneres, en Berga, he sentit alguna cosa d'això. El problema és Barcelona. El problema és Barcelona. El problema és la metrópoli. El Perquè París, metrópoli. París sense el mateix que Barcelona i... Segurament. Segurament. I si te'n vas, jo què sé, a Toulouse o... Exacte. Sabes, o, o, o no, o, o a la muntanya. A la muntanya, clar. Sí. Jo, o sigui, d'alguna manera, o si sigui, jo vaig baixar a les Falles i, i, i en un moment, o sigui, eh, veig com un, com un xaval d'oliva estava fent una paella i m'assume allí, hi havia un concurs de paelles, no? I, i jo m'arrime, acabava d'arribar, acabava de deixar la motxilla i que escolta, dic, però tu li poses la sala... Com poses la sala i no sé què... Bé, bueno, als 5 minuts estava fent de pinxa ja, amb ell, saps? Ens estàvem emborratxant junts, bevent vi, saps? De, de les comarques centrals i fent de pinxa. I, a, i, als, dos min, i als dos minuts més no, ja coneixia a tota la gent d'Oliva que Estaven amb ell no? i tot això bueno, em vaig passar to tota l'ènit amb aquesta gent. No? O sigui, ho dic perquè, perquè això és una cosa que es nota. tallà. Ja. O si sigui, tu arribes a València i de repèn comences a conèixer la gent i a, a clavar-te en en grups, en grups de col·legues que no són el, el teu i dona igual i dóna igual i al moment pues, ja ens estavem passant mòbils tant, no sé què, no sé quans. O sigui, és a dir, eh, hi ha una forma de ser valenciana que a mi m'encanta, no? que és molt oberta, molt ritxaratxera, i ho podeu estar comprovant avui perfectament, no? És d'aquests que tenen corda per Esa estona. Que, corda per estona. En València doncs, es xerra molt, i, i, i la gent, i la gent té, un, té, un, té una obertura molt més gran jo no que, ja no dic en Catalunya, que tampoc conec la Catalunya sencera, però com a mínim el que passa en, en Barcelona, per exemple, dels grups tancats en si mateixos i coses sí, d'aquestes. Que... Les zones carlines així, de la Catalunya profunda també són una mica tancadotes, cal dir-ho. Mm, Aquí tenim un sí. nucli tancat també, hi ha, hi ha un nucli tancat de carlinisme, d'aquest jacuí així, Berguedà, que, que ens costa molt de trencar... De todas maneras, eh, yo no es la primera vez que pude a, a Berga y, bueno, desconecte estos núcleos, ¿no? Pero no es la primera vez que, que vinca a Berga y, y la verdad es que siempre, siempre me he sentido como a casa, ¿eh? Sí, sí. Sí, però jo tinc la impressió, per exemple, eh, ja, opinió personal. Jo vaig venir de Barcelona ja fa set anys, he pujat al Pedraforca, he anat a Caral, no hi he anat de genolls, però hi he pujat varios cops, he estat a la Patum, l'he viscut des de dins, de... jo em sento a Berguedà. Però tinc la impressió de saps allò dels pobles aquells, de, per alguna gent em moriré a residència de Berga amb 85 anys i diran, sí, és aquell noi que va venir. De aquest és aquell de, de fora, saps? El rubio de Barcelona, no? Bé, També aquest no. és el carlinisme i el, és, i el, i el, eh, el, el caràcter tancar dels, que em referia. És que jo, quan he dit això, jo, jo no... Quan he lo de 5 com, com diuen aquí, nos has mamat llet bergadana. <ríe> nos has mamat llet bergadana. <ríe> com va dir un alcalde de Berga. Sí, l'inefable Farguell, que encara mou fils pel Bergadà, pels convergents. De fet, de fet el gegant actual de l'Ajuntament de Berga, l'alcalde gegant, el cinquè gegant de la Patum, sembla ser que és un titella de... Diuen ara, no, nosaltres no ens entarem, però hem sentit per diversos llocs que es que vivint... no clar, eh? És que sou de Barcelona, no s'entereu Se'ns escapen moltes coses Bé, doncs Pau, ens has deixat aquí he, un... he contestat o què? Sí, ah, sí, clar, sí allà. Ens has deixat un repertori musical molt ampli I jo ara no sé què posar En tot cas, mira, et deixo escollir Entre això que m'has portat tu Què posem? Eh, Miquel Gil? Posem... No, posem els Ovidi Twins, ah, de... Twins Sí, la número 4 eh? Explica'ns qui són els sí, Ovidi Twins. Twins. sona bé, eh? <ríe> sona molt bé. Bueno, si, si els Jalea Real tenen un punt de, de, boge, de bogeria, no? Com, com heu pogut sentir, doncs els Ovidi el Twins eh, el vi es desnota, eh? Oh, L'altre La, sí. vi que ho heu no sé Sí, és, que, és el, dels costers del segre. Se me'n va l'Ovidi <ríe> Has dit segre? Sí, és veritat, Por hem te... de parlar del segre. <laughs> Això ja en parlarem ara, després <laughs> la cançó. Bueno, doncs us presenta els Ovidi Twins, que són un grup de, de l'Horta Valenciana i que tenen, eh, tenen en el seu repertori pues, una col·lecció de surrealisme eh, valencià brutal que també quan us parlava d'aquesta forma de ser Eh, doncs el seu disc, per exemple, si ho busqueu, eh? Ovidi Twins, tal qual, eh? Twins amb T-W-Twins, els bessons Ovidi, si us penseu que, anem a fer un, bueno, que us anem a posar un refrito d'Ovidi, anem molt equivocats. Estan suficientment bojos com per posar-se el nom d'Ovidi i després no fer res ni, ni s'assembli. No? I a més eh, se'n riuen de tot i, i de tothom. I, I arriba un moment, fins i tot, en aquesta cançó que, que us anem a posar, que se'n riuen de, de, la pròpia, de la pròpia gent que, les, que els escolta, que són gent del rotllo, per dir-ho així, entre cometes, i que són gent militant i coses així, i diuen que eh, aquesta és una cançó, bueno, ara us sentireu, no? una cançó protesta, eh? I, i es diu Acavotáes, no? i vol dir doncs, apegar-se de cops eh? amb el cap contra la paret. Sí, sí. Això és. Bé, ara ara va una cançó protesta com les d'abans para la <laughs> Pensem ara un viatge des de fora cap a dins. Probarem qui sap de coses i si hi ha sort enemics. Parlaran mal de nosaltres a porteres i veïns. Parlaran, però de nosaltres parlaran al cap i a la fi. Gira avui de casa, sense presentar problema. Quis cops venen de cara, agarraré la xitxonera. Cansa, ets ja del vell joc, de mostrar los l'altre galta. M'aprendrem a repartir cabota ja, cabota sí. A cabota és, a cabota és, contra les parets. Deixes de trosos de cara, enganxada de pell, i algunes dents. Coles floretes més petites que creixen per marxers con les plates que piquen els cards i els espàrrecs. Acabotaes, acabotaes, contra les parets. Deixa-se troços de cara enganxada de pell i algunes dents. Con les floretes més petites que creixen per marxer, con les plates que piquen els cards i els espàrrecs. Obvi, d'ixtuïs, tecnologia i suor, quilo de cabes i da senya Hobi dius tecnologia suor, Te quilo te cabes i da senya ja Hobi Dius suor, T quilo te cables i dos senyors. Car per jamaicacanès I X vi lacordia. Ho fi, dius tecnologia i suor. Tre quilos de cables i y tecnología y suor. Tres kilos de cables y dos senyor. tu tecnologia i suor. A no de taules i dos, senyor. contra les parets. Deixaes de troços de caranquetjar de pell algunes de. Col les flortes més petes que creixeixen per par. To totes que pique, descarse el parrer. Aotata és contra les parets. Peixa de tot una caraentada de vegun el. Doble florta més petitxa quexa pel mat. Col la plate que piquen, et canja el què farem quan arribem a vells? Jo tindré més panxa, jo tindré menys pèl, tindrem la pell plena de cicatrius i ja asseques, però els forats encara estaran ben oberts. Tot això que tu encontes, Me m'ho hauràs de dir més clar. Que no entenc de sobrentesos ni d'oners per sentar. Això que tu encontes si és que vols que m'ho cregui. M'ho hauràs de revedir. m'ho hauràs de repetir. Acabota és, acabota és contra les parets. Deixes de trosos de cara enganxada de pell algunes d'ells. Com les floretes més petites que creixen per marxers com les plantes que piquen els cars i els esparrecs. Acabotaes, acabotaes, contra les parets. deixem de tross de cara enganxada de pell i algunes d'ells, com les floretes més petites que creixen per marxer, com les plantes que piquen els cars i els esparrecs. Acabotaes. Un, uh. un. Bé, estàs escoltant Ràdio Corneta, el 90.6 de l'FM, l'emissora Lliure i Bergadana, i estàs escoltant Veus de la Terra. I estem parlant amb, amb el Pau d'un i algú abans ha dit segre. La paraula... Segre? La algú paraula. Ha segre? Algú ha dit segre. O sigui que parlarem... D'iniciativa. A... D'iniciativa i i del nou vocabulari de Pompeu Fabra s'estiraria els cabells si sabés que ara ja trasbassament no es diu quan s'agafa aigua d'un riu i es porta a un altre lloc no, no és un trasbassament és una captació, captació puntual, puntual d'aigua de fet eh, sembla ser que la Montserrat Tora escolta Ràdio Corneta perquè l'altre dia el programa dels matins vam dir que tot el que s'estava generant al voltant d'aquest trasbassament era una lliçó d'ofemismes i ahir la Montserratura va dir públicament que potser sí que era l'hora de deixar-se d'eufemismes i dir-li transversament el que era un transversament O sigui que l'atura no ha deixat de seguir-nos la pista, nosaltres que ens pensàvem que el canviar de conselleria no, se la treiem de atura sobre. L'atura sempre serà l'atura no no És omnipotent no I, potent, I, i no? verga sempre serà verga Els eh... Mossos d'atura ja ho diuen, no? Eh? <laughs> Els gossos d'atura De l'atura Actualment són gossos del saura Bé, sense despistar-nos eh, Volíem parlar un altre cop d'iniciativa Amb el pas del temps Iniciativa és un tema transversal Del nostre programa Perquè els hi tenim una tirria especial eh, Tenim notícies d'iniciativa no? Tenim notícies iniciativa, Però eh, abans de treure les nostres notícies d'iniciativa eh, Tu en tenies una eh, M'has dit havias estat pagant per unes terres i alguna cosa sabies? Sí bueno, bueno, bàsicament bàsicament és, és que iniciativa és un dels partits que jo és que vaig, vaig viure una temporada també en les terres de l'Ebre i, i, bueno, i, i, i d'alguna manera doncs, un dels partits que, que es considerava que estaven en defensa de les terres de l'Ebre era iniciativa clar? i de fet nhi gent hi havia almenys abans, no sé ara que està, però quan estava jo per a l'any hi havia gent d'iniciativa que estava al darrere de la plataforma en defensa de l'Ebre i, i per sort, evidentment, la plataforma no era només això, no? I de fet, la plataforma pues, funciona totalment, autònomament, als partits, no? Però, clars o sigui, iniciativa i eh? Esquerra Republicana van créixer moltíssim a partir de, de la lluita contra el traspassament. Llavors, és flipantt per no dir al·lucinanant que, que un partit que ha estat eh, d'guna manera que ha banderat eh, amb altres partits aquesta lluita contra antitransbasista que en aquests tos moments estiga plantejant un altre trasbassament com diu la Tula sense seu o sigui d'aquesta manera o sigui, sobretot tenint en compte que, que és que o sigui la plataforma en defensa de l'Ebre en cap moment eh, es va plantejar com una defensa de l'Ebre en contra de, de, de, de dur l'aigua a un altre lloc. O sigui, el problema és que no es podia treure aigua allà, I no es pot treure aigua d'allà. O sigui, ja ni d'allà ni d'enlloc. S'han de respectar els capdals i aprofitar-los com clar. són. I no o sigui, o sigui, el problema és l'ús. O si sigui, El problema es ve després, no ve abans. O sigui, el, el tema no és d'on de treure aigua, el problema és que... I es pot dir collons? Sí, eh? sí, sí Què sí, collons, es <laughs> collons estem fent amb aquesta aigua? No? Per a quins interessos està, està servint? I quines són les estratègies per estalviar l'aigua? Ixa és l'única solució per a, per, a una, per a totes les conques mediterrànies. O sigui, perquè el Mediterrani és un lloc sec. És que la, la, o sigui, el, el, la, el, el clima mediterrani és sec... O sigui, la, la, el, els principals cultius del crim mediterrani són de secar i les hortes es diu que hi ha l'horta de Lleida i l'horta de València perquè són llocs molt concrets que es diuen hortes perquè allí sí que hi havia un excedent d'aigua que s'acumulava doncs, al llarg de, del temps però només en les hortes tot el que més era secar s'estan fent moltíssimes barbaritats des del punt de vista urbanístic, des del punt de vista agrícola fins i tot i des del punt de vista d'infraestructures que demanen aigua i tot això no s'atura com diu la' l'atura i, i, i resulta que ara volem aigua per totes bandes. vull dir La plataforma en defensa de l'Ebre no estava en contra de dur l'aigua a València perquè de, de fet, clar, és que ara quina cara, quina cara fem els valencians que hem, estat, que hem estat defensant a la plataforma en defensa de l'Ebre o que hem estat dient que no al trasbassament. Quina cara fem a, a València? Ens hem trencat espinyos allà. Davant d'un govern que després de bueno, d'uns partits, sobretot, sobretot d'iniciativa, els ecosocialistes de debò, que després d'haver dit que els trasbassaments formaven part d'una política antiga que calia defensar una nova cultura de l'aigua, ara, a través de l'eufemisme aquest, pretenen endur-se una bona part de l'aigua del segre a través del túnel del cadí i portar-la cap al Llobregat perquè arribi a Barcelona. De, de fet, deies eh, que li estaven, abans d'entrar en antena que estaven fent-li un favor al PP. Evidentment, el PP valencià, a saco. I fent un favor al PP valencià, fent un favor al PP. I el o sigui... PSOE, i el PSOE a nivell del Principat, perquè quan a la gent no li queda una opció ecologista per votar, baixa iniciativa i puja el vot de la por del PSOE, del PSC. Però en al fons el problema del trasbassament del segre el problema també és un altre cop la metròpoli, no? és Barcelona. Sí, és un monstre. Les metròpolis són monstres. Insostenibles. Insostenibles, de... absolutament. I clar, o sigui... Però bé, bueno, les metròpolis... I, i la gestió del territori la gestió, perquè també la, la Cerdanya es comença a convertir en un monstre el, el, i perquè en el Pirineu, i en el Pirineu de... ens estem carregant les aquifers fent pistes d'esquí bueno, no fent-les, les pistes però sí, no, sí. captant aigua per a... Per als, Exacte. Per a això, no? eh, jo el que pensava al voltant d'aquest transversament és que casualment o no tant és un transbassament que va d'un riu a un altre, que és el Llobregat, que hem estat denunciant aquí darrerament que és un riu salinitzat, hem denunciat Iberpotàs, hem denunciat la connivència del senyor Baltasar d'iniciativa amb Iberpotàs i ara el senyor Baltasar ens proposa omplir el riu Llobregat d'aigua del Segre per a aquestes qüestions. Eh, bé. No sé. Ara ens truquen. Eh, fa el telèfon i parlem un moment. Sí, realment va venir la gent de la plataforma Prou sal i ens van explicar que a Olesa de Montserrat s'està fent una dessalinitzadora, o sigui, un, una infraestructura que es fa al mar per aconseguir que l'aigua sigui potable, s'està fent a Olesa de Montserrat de la quantitat de sal que baixa passat Sallent, al riu Llobregat i això, tot això com ens vam remarcar molt en aquell programa a costa de diners públics eh, beneficis privats d'una mina de capital israelià a costa de... i, i, meu i, meu. i, I o sigui, ja, ja tornen hi ha una persona al telèfon que ens ha trucat ara, li he dit que tenim poc temps però almenys ha dit que ens vol saludar li he dit que estàvem parlant del transversament del segre Llobregat hola qui ets? d'on truques? Hola. Hola. Hola. Hola, què tal? Hola, mira, eh, bona nit, com et dius? Soc Anna Gabriel, truco des de Sallens, que truco a l'última hora, que el programa s'acaba, que deveu estar ja així com cansats, però també sabia que parlàveu del tema de l'aigua i de una d'una de les empreses que està contribuït més a la qualitat i a la nova cultura de l'aigua, que és Belfotage, i per sí. volia agrair-vos que, que reitereu en aquest tema, perquè desgraciadament no tothom em fa difusió. Sí, de fet, l'Oriol acabava en, en de dir, es, acabava de parlar de la salinitat del Llobregat a partir de Sallent, perquè tens una notícia sobre aquest tema, oi? Les analítiques d'aquesta setmana, doncs, que Aigües de Manresa i els seus laboratoris col·laboren amb les analítiques que hi portem als ciutadans de Sallent, i, i vaja, Torrent de Sal de Vila aquesta setmana estava un 4,5%, és dir, 4 vegades i mig més per sobre de la salinitat que té l'aigua del mar. És no? a dir, un, ¿Qué? ¿Qué? un 450%, un 450, a... un 450 més que el mar. Ah, exacte. Torrent de Sal de, de, Sal de Vila, eh? que és un dels trams que van a parar al Llobregat. Bé, de fet, el trasbassament del segre i el que hi havia del Ter, perquè les, les quesses que hi han hagut, de la del Ter també és per so, ens van dir als de que estaven portant aigua al Llobregat per desalinizar el Llobregat. Clar, I les quesses ha, venen d'aquí. Hi ha captacions en, en superfície i, per tant, com, convé eh, doncs, eh, portar més aigua per tal que la sal es quedi en el fons i la, la superfície pugui estar una mica més sanejada. Però tot això és un sanejament relatiu. És, és aigua de nova promoció dels ecologistes del país. Doncs de debò, eh? Ah, I res, estic així caminant pel carrer perquè sortia d'una reunió i tampoc volia deixar de saludar al Pau. Em sembla que ho teniu aquí vosaltres. Hola, què tal? Hola. <laughs> I, I ja està, no pretenia tampoc fer-vos plegatat. Molt bé. Una, una cosa, I, i això des del punt de vista ecològic, o sigui, la viabilitat del riu per a l'ecosistema, o sigui, això sí Això és una barbaritat, no? Això és una barbaritat, però què passa que en aquest país o en una en part no sé, més, més avançada del món ens doncs estem acostumant nosaltres a les barbaritats, una darrere l'altra, no només a nivell ecològic sinó a nivell social i a nivell polític i per tant doncs hi ha barbaritat que, que passen desapercebudes i que fins i tot uh -huh. uns, ens atrevim a justificar i, i el més greu és que no passa res. I que, i que el poder doncs, té les habilitats i realment se'ls ha de reconèixer les habilitats que tenen doncs, per, per internalitzar tots aquests efectes absolutament molt doncs, negatius i nocius pel, pel, pel conjunt perdona, i de la ciutadania Perdona Anna, et, et volia posar a prova Ui... Aviam, Anna, eh... Primola, Primola... <ríe> a és, mi m'ha és... posat a prova durant dues hores. És eh? una és una pregunta d'actualitat. Eh? I bé, mm, volem recordar, perquè és l'est transversal d'aquest programa, que tota la culpa, o, par, o gran part de la culpa, la té iniciació per Catalunya Verge, els ecologistes de debò, entre ells el Francesc Baltasar, que ja han començat a demanar la seva dimissió. Jo penso que seria una bona idea apuntar-se a la campanya. Al Alguns demanem el seu cap. <ríe> que la seva dimissió. Demanem el seu cap, però de moment siguem una mica possibilistes, va, <ríe> i demanem la seva, la seva dimissió. que El repte que et proposava era eh, quina és la notícia d'actualitat de, del Francesc Baltasar referent a la seva filla? Home, de la seva filla com cap de premsa i el nou nomenament exactament doncs, a 24 hores eh, després amb un lleuger augment de la retribució que, que se li arreglen els complements de destí i, bàsicament, el seu base que passa ser de 60.000 euros anuals. Sí. Més 25.000 euros de complements de destí Bé, i algun concepte més. A tots els corredes que ens sentin, 60.000 euros l'any la filla del Francesc Baltasar, al Més, de del... més 25.000 euros per desplaçaments i Ai. algunes coses més. I no oblidem que no, no, no el Baltasar eh? però també de la Maria Conella. Qui, qui és? La seva mare és la Maria Conelles, que és la directora de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient. Bé, Anna, el tècnic sí, ens diu que se'ns acaba ens el diu que Ens queda menys de mig minut de per acabar de el minut. programa. Abans d'això volia dir que el procés participatiu de l'ACA, eh, del que estat informant aquest, aquest mes, aquests mesos, eh, ha acabat amb 15 persones <laughs> participant-hi i totes vinculades, d'alguna manera o altra, a l'administració i visquen d'elles. Perquè això... ells ha més que ningú com desactivar les plataformes. Ah, exactament, no. com ja dit aquí, han tret un, un document. Però amb l'Ebre per no podran, eh? Amb no. Això espero. No. Tranquil·la que el Manolo, Manolo Tomàs està ahí, al peu del canó. Jo els he conegut a aquesta gent. Bé, ens queda un minut, companys, companyes. Bé. Anna, abraçada, gràcies per trucar. Una abraçada. Anna, una Pau. salutació, eh? Una abraçada. Moltes, Moltes gràcies. Salut. Salut. I esperem tornar-te a tenir entre nosaltres. Eh, Pau, gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut vosaltres. un plaer. A tu també esperem tornar-te a tenir entre <laughs> nosaltres. Jo no dubteu de que tornaré. Ho ah, he passat molt bé. Y buenas tardes a todos.